שמע נא בן אחיטוב, ויאמר, הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עלי, אתה ובן ישי, בתיתך לו לחם וחרב, ושאול לו באלוהים, לקום אלי לעורב כיום הזה. ויען אחי מלך את המלך ויאמר, ומי וכל עבדיך, כדוד נאמן, וחתן המלך, ושר אל משמעתך, ונכבד בביתך.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 אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עימדי.